Розділ 14. Селена зневажала себе за боєгудство. Це вона, королівська захисниця, і побоювалася йти до бібліотеки через дивну фігуру, яка й там зустрілася кілька днів тому. Як вона любила сидіти в бібліотеці, найкраще – місце в замку. Але після того випадку масивні бібліотечні двері здавалися їй входом у невідомий і, можливо, дуже небезпечний світ. За це Селена себе теж зневажала. Хто бачив її зараз? Вона прийшла до бібліотеки, озброєна до зубів. Добре, що всю зброю вона ховала під одягом, тільки ще не вистачало, щоб її почали питати, чому королівська захисниця ходить до бібліотеки, як на поле бою. Може її ще й обладунки вдягнути. Після вчорашньої виходити до міста їй не хотілося. Селена вирішила подумати над тим, що вона дізналася в кабінеті Давіса і пошукати, чи не пов'язані якимсь чином знаки Верда та королівські задуми. Мабуть, у замку не все чисто, фігура в плащі, чим не натяк, досить боятися. Вона намагалася дізнатися, що ця істота шукала в бібліотеці, або куди вона зникла. Зовні бібліотека виглядала, як завжди, тьмяно освітлена, чимось схожа на печеру і напрочуд гарна. Стародавні камінні склепіння, нескінчені коридори заставлені книжками і цілковита тиша. Селена знала про існування королівських бібліотекарів, але жодного ще не бачила. Дорін сказав, що іноді сюди приходять вчені, проте ті вважають за краще, взявши потрібну книгу читати їх у себе в кабінетах. Розміри бібліотеки вражали. Це був замок у замку. Але що могла тут шукати постать у плащі? Селена задерла голову, розглядувачі верхні яруси, обрамлені красивими поручями. Слуги стежили, щоб важкі металеві люстри ніколи не гасли. Втім, слуг Селена тут теж майже ніколи не бачила. Вона любила значний читацький зал з важкими столами та червоними оксамитовими стільцями. Їй подобалися навіть потерті диванчики перед величезними пащами камінів. Селена зупинилася біля столу, за яким зазвичай сиділа, гортаючи книгу в пошуках знаків Верда. Скільки часу вона провела тут у товаристві Шаула? Яруси, куди ведуть старі сходи, ніші, коридори. Місця достатньо, щоб сховатися будь-кому. А чи немає під тією залою якогось підземелля? Бібліотека була досить далека від покої вселени. Навряд чи, спустившись у потаємний хід, можна було опинитися під читальним залом. Але ж унизу, під цією блискучою мармуровою підлогою, можуть бути інші забуті коридори та сходи. Якось шал згадав про легенду, нібито під цією бібліотекою знаходиться інша. Давня, що заповнює проходи так катакомби. Легенди завжди мають частку правди. Селена подумала, якби вона почала щось таке, що хотіла б тримати в таємниці від інших. Якби вона була лиходійкою і їй потрібно надійне лігво. Може це чергова безглузда думка, що заблукала її в голові, але перевірити не завадило. А раптом вона таємно злякалася фігури в плащі. Раптом це хтось чи щось підкаже їй, що ж насправді відбувається в замку. Селена попрямувала до найближчої стіни і незабаром опинилася у сутінках книжкових полиць. Між ними були вузькі проходи, де де траплялися щербаті столи. Діставшись зовнішньої стіни, на це їй знадобилося кілька хвилин, вона вирішила обійти бібліотеку по периметру. Щоб не заплутатись, вона дістала з кишені шматочок крейди і хрестиком помітила один столів. Можливо, вона лише марно втратить час і не побачить нічого примітного, окрім тих самих полиці столів, але це допоможе оцінити справжні розміри бібліотеки, навіть якщо їй доведеться витратити кілька годин на свій обхід. Села йшла повз нескінечні полиці, деякі були дуже простими, інші були справжні шедеври різдвяння. Світильники ставали дедалі менше, а відстань між ними збільшувалася, змушуючи її йти майже повні темряві. Блискучий мармур підлоги змінився стародавніми сірими кам'яними плитами. Стукій чобід був тут єдиним звуком. Здавалося, сюди століттями ніхто не заглядав. Ні, вона не має рацію, адже ж ходить сюди хтось запалювати свічки. Отже, якщо вона раптом. Заблукає, їй не доведеться вмирати серед книг. Селена відразу прогнала тривожну думку. Це вона заблукає, хіба її не вчили помічати та запам'ятовувати проходи та повороти. Тут лише величезна бібліотека, а не підступний лабіринт. Вона виконає задумане. Цікавість гнала її до таких бібліотечних нетрів, куди швидше за все не заглядали навіть вчені. Селена згадала, як одного разу сидячи у читацькій залі і гортаючи сторінки живого мерця, вона відчувала під ногами щось дивне. Згодом Шоул зізнався, що навмисне дряпав кинджалом по підлозі, бажаючи налякати. Проте початкове відчуття було зовсім іншим, наче не метал, а когось кіготь шкріпся об камін. «Припини, – подумки, – наказала Селена. – "Викинь цю дурницю з голови. Не давай волю уяві, інакше збожеволієш. Тоді Шоул хотів налякати». Тебе і тільки. Села не знала, скільки їй довелося брести, щоб опинитися в кутку. Тудешні полиці були дуже давніми. Вертикальними опорами служили майстерно вирізані постаті стражників, вічних вартових, що хороняли книжкове багатство. Тут світильники закінчувалися. Далі стіна ховалася в темряві. На щастя, хтось із слуг, чи вчених залишив біля світильників смолоскип, зовсім невеликий, щоб випадково не... Підпалити бібліотеку. Надовго його не вистачить, але це все ж таки краще, ніж брести в непроглядній темряві. Можна було б з цим кутом обмежитися, повернутися до себе і подумати про те, як витягти з клієнтів Аркера потрібно відомості. Вона обстежила цілий мур і нічого не виявила. Чому б не продовжити завтра? Взяти з собою тільки свічки та піти. Але вона вже тут. А завтра їй може бути не до бібліотеки. Селена взяла смолоскип. Дорін прокинувся від бою годинника. Прокинувся весь опоту, хоча у спальні було відчайдушно холодно. Дивне, що він заснув, але ще більше дивне було цей лютий холод. Усі вікна у його покоях були старано запаковані. Вхідні двері щільно зачинялися, проте з його ніздрі виходили струмки пари. Принц сів на ліжку, голова боліла. Всі ці зуби, тіні, що лякають леза кинджалів, не більше, ніж кошмар, звичайний кошмар. Дурін труснув головою. У спальні ставало тепліше. Напевно, у двері все таки є щілина. До нього проник один із шалених протягів, що гуляють коридорами замку. Кошмар міг бути результатом того, що він засадився далеко за північ, а тут ще розповіла про недавню пригоду Селени. Він грипнув зубами. Служба королівської захисниці була пов'язана з ризиками та небезпекою. Він може переживати скільки завгодно, але якщо він спробує заговорити з Селеною про те, що сталося, швидше за все, вона ще сильніше його зненавидить. Дорін струсив себе залишки сну і пройшов у вбиральню, щоб переодягтися. Він не знав, чому узирнувся, невже в нього галюцинації? На кушетці, де він щойно Лежав, виблискував тонкий обідок інею. Принц підбіг до кушетки, придивився звичайно ніякого інії не було. Звідки здалеку долинув тихий бій годинника селена порахувала удари і не повірила своїм вухам, її подорож уздовж задньої стіни тривала вже три години. Задня стіна резюче відрізнялася від бічної. Вона то спускалася, то піднімалася. В ній були ніші та величезні кабінеті, повні пилу та мешачого посліду. Селена вже зібралася намалювати крейдою хрестик і припинити свою подорож, аж раптом помітила шпалеру. Шпалера була єдиною окрасою на голій кам'яній стіні. Провівши в замку півроку, Селена навчилася розрізняти, які шпалери мішалися виключно для краси, а які мали особливе значення. Інтуїція відразу підказує їй – палери висять тут не просто так. Але на шпалері не було ні еліани, ні оленя, ні якогось гарного зеленого краєвиду. На шпалері, витканій з темно-червоних, майже чорних ниток, не було взагалі нічого. Селена провела пальцями по шпалері. Пальці потонули в темряві, звісно. Це лише гра уяви. Але від цієї гри її волосся чомусь стало дибки. Взявши за ручку кинжала, іншою рукою Селена відсунула шпалеру і вилаялася. Потім вилаялася ще раз. Знову потаємні двері. Селена озирнулася, прислухалася, чи не пролунали кроки, чи не почувся шелест одягу. Нічого, вона була тут одна. Селена відчинила двері. Її обдало легким поривом вітру. Селена звикла, що вітер завжди несе свіжість, але цей вітер ніс густий запах, затхлості та тління. За дверима починалися гвинтові сходи. Світло смолоскипа вистачало лише на кілька кроків. Стіну прикрашали сцени якихось боїв. Потім Селена помітила у стіні неглибоке вилучення з жолобу. Виїмка теж йшла в Темряву. Схоже, вона тяглася на всю довжину сходів. Селена торкнулася пальцями ринви, мармур був гладким, як скло, проти палець відчув сліди чогось липкого. Неподалік від дверей на гачку висіла срібна олійна лампа. Селена вкинула молоскипу скобу, зняла лампу, хитнула, усередині булькнула олія. Шар пилу на лампі був зовсім тонкий, лампу залишили тут нещодавно. Селена заборонила собі думати про те, хто встиг побувати за дверима раніше за неї. Розумно вигадано, тільки прошепотіла вона. Усміхаючись собі, селена повернула смолоскип у безпечну напрямку. Потім піднесла носик лампи до жолоба та нахилила. Олія нечутно чутно потекла по жолобі. Почекавши трохи, селена повісила лампу назад на гак і тепер взяла смолоскип, торкнувшись ним жолоба. Здовж курних затягнутих паутинами сходів спалахнула тонка змійка світла. Стискаючи рукоятку кинджала, селена глянула вниз, милуючись майстерними різьбленнями на стіні. Вона розуміла, що спускається на свій страх і ризик. Навряд чи комусь паде на думку шукати і тут. Тим не менше Слена повернула шпалеру на місце і щільно зачинила двері зсередини. Витягнувши кенджал і спіху, вона рушила вниз. Світло пожвавлювало сцени битв на стіні. Сена могла присягнутися, що кам'яні обличчя спостерігають за нею. Їй було моторошно і вона зупинилася, щоб заспокоїтися. Сходи таки мали кінець і вивели селену в темний коридор, де теж пахло пліснявою і гниттям. Поруч із останньою сходинкою валявся смолоскип, що встиг Обрости пилом і павутиною. Можливо, той, хто повісив срібну лампу, приносив смолоскип із собою, чи взагалі сюди не спускався. А може, та істота здатна бачити в темряві. Селена рішуче прогнала лякаючі думки. Підхопивши смолоскип, вона обтрусила пилюку і запалила його від вогню в жолобі. Їй раз у раз доводилося зривати густе павутиння, щоб уберегти підземелля від пожежі. По обидва боки коридору нагромаджувалися старі полки, забиті такими ж старими книжками. Настільки старими, що Селана не могла навіть прочитати назви на їхніх корінцях. Звідусіль стирчали сувої та шматки пергаменту, той коли торкався до них вистаннє. Це місце більше схоже на склеп, ніж гробниця Еліани. Зупинивши Селана, Навмання витягла кілька сувої. Це були стародавні карти та бортові з розписки королів, чиї кістки давно обернулися на порог. І чи варто сюди тягнутися? Злившись на себе, подумала Селена. Рахунки, боргові розписки, розпорядження по господарству і невідома істота в плащі напевно хотіла дізнатися, чи дорого обходилось древнім королям утримувати їхній замок. Бормочачі тобірні лайки Селена пройшла ще трохи і раптом зупинилася ліворуч у стіні темнів прохід. Ще один коридор. Коридор уперся в двері, за якими Селена виявила другі гвинтові сходи. Схоже, та вела до підземельня, що лежали нижче, ніж робниць Еліани. Уже питання, наскільки глибоко. Слену не дуже здивувало, що і тут біля дверей висіла лампа, а стіна мала виїмку та жолоб. Але замість сцен битв на сірій камені стіні були вирізані ліси, галявини та... І люди стародавнього магічного народу Фе. Селена безпомилково впізнала їх по злегка загостреним вухах і продовженим іклам. Вони гуляли, співали та танцювали, насолоджуючись безсмертям та невіряючою красою. Король та його поплічники ніяк не могли знати про це місце, інакше він наказав би знищити всі барлієфи. Не треба бути особливо обізнаним в історії, щоб зрозуміти стародавність цих сходів. Своїм віком вона значно перевершила попередню, якої Селена спускалася в цей коридор. Можливо, сходи були старші за сам замок. Чому Гавін обрав це місце для будівництва замку? Може, тут колись стояв інший замок? Чи він зробив це навмисно, бажаючи приховати те, що потребувало приховання? І спинах поголола від поту. Селена вдивлялася в сутінки, зненацька знизу потягло вітром. Це вітер пах залізом, і знову барельєфи на стіні оживали, коли селена спускалася вниз. І здавалося, що радіючи, люди народу Фе запрошували її приєднатися до їхніх веселощів. Опинившись унизу, вона озирнулася, заспокоївши подих. Колишні смолоскип майже до. Догов... Селена знайшла інший, такий ж в пелюці, затягнутий павутинням, і запалила його. Вона потрапила в довгий коридор, брукований каменем. Коридор закінчувався глухим кутом. Ліворуч, приблизно посередині коридору, темніли двері. І більше жодних інших виходів. Тільки ці двері та сходи за спиною. Селена оглянула коридор. Порожньо, мабуть, тут не було мишей. Помітивши в стінних скобах смолоскипи, Селена запалила їх. Двері були нічим непримітними, але щільно зачиненими. Чимось вона нагадувала шматок неба без зірок. Селена простягнула руку і замерла, не наважуючись доторкнутися до металу. Навіщо ці двері цілком зробили із заліза? Залізо було єдиним матеріалом, непідвладним магії. Це Селена твердо пам'ятала. Ще 10 років тому у світі вистачало людей, які володіли різними видами магії. Усі вони вважали магію силою, дарованою богами. Потім король Адарлана оголосив магію злісним ворогом богів. Але звідки б не походила магія, вона могла як полегшувати, так і ускладнювати життя. Магія стілювала хвороби, змінювала форму предметів, за допомогою магії викликали вогонь, дощ та вурі. Магія прискорювала зростання дерев і трав, дозволяла зазирнути в майбутнє і таке інше. За тисячу років люди втратили або послабили багато магічних здібностей. Але в окремих сильних магів вони зберіглися. Говорили, що залізо в їхній крові робило тих магів найприйнятливіше до заклинань. У замку Селена бачила сотні дверей дерев'яних, бронзових, скляних і жодної цілком зробленої з заліза. Двері, перед якими вона стояла, були давніми, з тих часів, коли залізні двері мали певний сенс. Може, їх поставили, щоб ніхто не міг проникнути всередину, або щоб хтось із середини не проник сюди. Селена торкнулася, очі Еліани – Продовжували уважно оглядати двері. Жодних натяків на те, що всередині, але хтось колись відчиняв і зачиняв ці двері. Інакше навіщо тоді було прилаштовувати до неї ручку? Взявши за ручку, Селена потягла двері на себе. Двері не піддалися, тоді вона штовхнула двері. Жодного результату. Двері були зачинені. Селена хилилася над тим місцем, де біля дверей зазвичай знаходилась замкова щілина. Жодної щілини. Може, щілина ховається під шаромі іржі? Селена провела долоною по залізу, жодних знаків іржі. Морщачий лоб, Селена підійшла до протилежної стіни, продовжуючи роздалятися двері. Навіщо ж тоді на цих чортових дверях ручка? І що це за замок, у якого нема жодної щілини? Нарешті, що ж таке могло ховатися за цими дверима, якщо їх зробили із товстого листа заліза і забезпечили таким хитромудрим запором? Селена повернулася, вирішивши, що сьогодні вона все одно не отримав відповіді на своє запитання. Пора йти. Вона пішла, якби у Кааліани раптом не почало нагріватися. Він навіть спалахнув і Селена крізь отяг помітила цей спалах. А може вона просто все вигадує? Амулет нагрівся від жару і тіла, спричиненого хвилюванням. І спалах міг мати зовсім іншу причину. Смолоскипи горіли нерівно. Найближчий спалахнув, а й здавалося, що й амулет. І раптом Селена побачила, що між дверима та підлогою є тонка щелина. Значить, простір зі зворотнього боку дверей був дуже слабкий, але освітлений відблизками запалених нею смолоскипів. І у цьому просторі хтось був. По каменях підлогою ковзнула тінь, темна, чорніша за саму чорноту. Селена взяла найтонший і найвплавніший із своїх кенджалів, виняла скоби найближчу, смолоскип, і лягла на живіт, наблизившись до щілин настільки, наскільки їй дозволяла сміливість. І взагалі, що вона злякалася? За дверима жили щури. Один з них підповзав до щілини тому й тінь. Все одно треба перевірити. Затамувавши подих, Селена просунула ближче лезо кенджала під двері. світліше не ставало. За дверима, як і раніше, була повна темрява. Кінець леза відбивав світло смолоскипа. Селена просунула кенджал трохи далі. В темряві майнули два зелено-золотисті очі Сила відсахнулася, різко витягнувши кинжал і закусивши губу, щоб не вилаятися в голос. Очі, що сяють у темряві, і схожі, схожі на... Вона шумно видихнула, відчуваючи легке полегшення. Очі схожі на очі миші, щура або дикої кішки. Селена знову підповзла до дверей, знову затамувала подих і спробувала просунути лезо так, щоб воно служило дзеркалом, що відбивалося. І нічого, абсолютно нічого. Селена цілу хвилину зосереджено дивилася на лезо, чекаючи на нову появу очей. Того, кому належали золотаво-зелені очі біля дверей, уже не було. Пацюк, швидше за все, звичайний щур. Але у вигаданому Селеною поясненні не все Сходилось і шкіра була не гарячою, а холодною, як крига, проте амулет нагрівся. Нехай за дверима взагалі не було нічого, проте двері щось приховало. Можливо, відповідь на питання, яких у селени накопилося достатньо, тепер найрозумнішим було піти звідси. Вона ще повернеться, та не завтра, потім, коли буде готова. Двері можна відчинити, але в інший спосіб. Враховуючи давнину цього місця, двері і те, що за нею ховалося, могло бути пов'язане з знаками Верда. Але якщо за дверима таки хтось був і погляд ненароком упав на кільце шрамів біля великого пальця правої руки, сліди від укусу рідерака. А за дверима сьогодні був лише щур, і Салана не збиралася затримуватися у підземеллі та з'ясовувати, так це чи ні. Розділ 15 Великий зал того вечора був заповнений. Селена не любила спільні обіди і воліла їсти у себе, але почувши, що сьогодні на обіді на честь повернення принца Холіна виступатиме Реана Золотоголоса, поспішила знайти собі місце. Їй вдавалося тиснутися за один із дальніх столів наприкінці зали. Сюди пускали дрібну знать третьосортних придворних і багатих городян, які наважилися побувати в зміїному гнізді під назвою Королівський двір. Королівська сім'я обідала за особливим столом на подіумі. Крім них, там сиділи герцог Парангон, Рулан та жінка, дуже схожа на матір Рулана. Селена ледве могла розглядіти юного принца Холіна, який виявився блідим, повним хлопчиком із чорним кучерями. Навряд чи варто було садити його поруч із Доріном, оскільки порівняння було явно не на користь Холіна. Селена багато чула про його нестерпний характер і дикі витівки, проте їй було трохи шкода цієї дитини. На її подив Шаол вважав за краще сісти поряд із нею, п'ятеро його товаришів по службі теж. Королевский вардитис Стояли по своєму периметру зали біля дверей та подіуму. Селена підозрювала, що її сусіди по столу теж ведуть спостереження за залом. Усі вони трималися насторожено, але чемно. Не згадуючи про вчорашні події, вони напівголосно поцікавилися у Селени, як вона почувається. Реса вона знала краще за інших, він охороняв її під час підготовки до змагань. Сьогодні, зарадований тим, що вона оговталася після Лоріели, він безмовно балакав, зовсім як стара придворна пліткарка. І коли він забрався до неї? В ліжко зовсім голий, зловтішно посміхнувшись, розповідав Рес. У спальні раптом з'явився її батько. Хлопчиськове обличчя Реса почервоніло від азарту. Гвардійці, включаючи шоула, давилися від сміху. Думаєте, батько викликав його на доєль? Нічого подібного. Він витяг коханця дочки за ноги, голого потіху коридор спустив зі сходів. Коханець волав, як порося, якого збираються різати. Шоул скрестив руки і відкинувся на спинку стільця. Ти б теж кричав, якби тебе голими волочили по крижаній підлозі. Раз спробував заперечувати, викликавши нові смішки товаришів по службі. Шоул продовжував його відшукувати хоч і безмовно. Відчувалося, що гвардійці дуже поважали свого командира. Вони постійно оглядалися на нього, шукаючи схвалення та підтримки. Селена думала, що цю тему вичерпана, але Шаол вирішив її продовжити. «На твоєму місці я не сміявся, ти завжди скаржишся на холодні підлоги». Селена випросталася, гвардійці завмерли, перечуваючи словесну дуель. «Як і пам'ятаю, це ти стогнав на навчальних поєдинках, коли я витирав тобою підлогу». «Ну так», – здивовано вигукнув Рес. Шол скривився, Селена посміхнулася на весь рот. «Небезпечні слова», – сказав Шол. «Може, вирушимо до кімнати для змагань, де ти підкріпиш сказане, якщо твої товариші по службі не заперечують побачити, як їхній командир котиться по підлозі на власному заду?» «Ми анітрохи трохи не заперечуємо», – випалив Рес і зніяковіло додав. «Пане капітане». Шолу приготував йому відповідь, але в цей час на інший подіум, сцену, піднялася висока худорлява жінка. Витягнувши шию, Селана дивилась, як Реана золотого лоса легко піднімалася на сцену де вже стояла масивна арфа сидів скрипаль. Раєну вона чула лише один раз у Кореївському театрі. Це було кілька років тому, також у холодну зиму. Дві години поспіль глядачі сиділи, боячись дихнути. Потім ще багато днів у голові Селени звучав голос цієї дивовижної співачки. Сцена була досить далеко, і голови обідаючих заважали Селені розглянути Раєну. Співачка була в довгій зеленій сукні, жодних нижніх спідниць і корсетів, ніяких прикрас, крім шкіряного пояса на її вузьких стегн. Золотисто-руде волосся спадало на плечі, в залі стало тихо. Райена зробила реверанс, вітаючи корейську родину. Потім вона сіла за зелену із золотистими візерунками арфу. Всім не терпілося почути її гру та співи, але чинно надовго вистачить їхньої уяви. Райена кивнула щуплому скрипалеві, і довгі білі пальці ковзали по струнах арфи, виконуючи акорди. Здавалося, арфа та скрипка намагаються знайти загальний ритм. Зрештою, їм це вдалося. Тоді Райена заспівала «Світ перестав існувати». Голос Раєни не був сильним та дзвінким, він не би належав іншим світам та іншим епохам, нескінченно далеким від Адерландської реальності. Раєна співала пісні, які сильно чула в ранньому дитинстві та майже забула, як тоді в театрі вона сиділа, бо поворухнутися. раяна співала про далекі землі, про забуті легенди, про коханих, які чекали на зустріч. Дивно, але зал слухав її, затамувавши подих. У дверях на нішах стояли зачаровані слуги. Райна співала співала, роблячи зовсім короткі паузи. Її аплодували, але вже наступні миті арфа і скрипка починали нову мелодію, і зал знову замирав. Селена прийшла до тями, коли пауза затягнулася на кілька хвилин. Вона вирішила, що виступ закінчився. Однак країна не поспішала зі сцени. Повернувшись у бік, подіуми співачка сказала «А цю пісню я хочу присвятити вельми шановній королівській сім'ї, яка надала мені честь і запросила сюди». То була давня легенда, точніше поема. Її, як і багато пісень Рейени, Селена не чула з дитинства. Вона не знала, що поема покладена на музику. Селена почала пам'ятати зміст балади, слухала її наче вперше. То була розповідь про жінку народу Фе, наділену неймовірною силою отримати, яку прагнули всі королі та правителі. Силу отримати вона не могла, і тоді обманом і улесливими промовами, вони стали схляти цю жінку на свій бік, змушуючи служити своїм цілям. І з її допомогою вони перемагали війнах та завоювали чужі народи. Але кожен правитель боявся жінки народу Фе, намагаючись триматися від неї подалі. Виконати таку баладу було небезпечно, ще небезпечніше присвятити її королівській родині. Але королівська родина прихильно слухала Реену. Навіть король дивився на неї так, ніби в баладі йшлося не про магію, заборонену ним 10 років тому. Можливо, голос Раєни міг завоювати навіть серце тирана, а може сама її музика і спів були пронизані нездоланною магією, яка не підкорялася королівським заборонам. Балада тривала. Рік за роком жінка народу Фе служила королям і правителям, відчуваючи все більшу самотність. Вона підточувала її зсередини. І ось одного разу біля її будинку з'явився лицар. Його відправив король, щоб покликати жінку на службу. Разом із лицарем вона рушила в дорогу до його рідного королівства. Поки вони їхали, страх перед дивовижною жінкою змінився у лицаря любов'ю до неї. Він побачив у ній не володарку магічних сил, а жінку, що нудьгувала за коханням. Королі та імператори думали, що її любов можна купити і обіцяли їй нескінченні багатства. Але лицар завоював її серце, зумівши зазирнути глибше за магію. Селана не помітила, коли в неї полилися сльози, губи, тремтіли. Вона розуміла, що їй не можна плакати тут, де стільки чужих ворожих очей, і раптом тепла, мозолиста рука стиснула під столом її руку. Селена обернулася, Шоу дивився на неї, він трохи посміхнувся, він зробив її стан. Селена підвела заплакані очі на капітана Королівської гвардії і теж усміхнулася. Холін звивався на стільці, показуючи, що йому нудно, і він більше не бажає слухати цю безглузду співачку. Дорін теж дивився не на раену. Його погляд був спрямований у дальній кінець зали. Магія співу Раєни захопила його, але він дивився на Селену і Шаула. Йому здавалося, що вони не бачать нічого, крім один одного. Це був не просто обін поглядами, а щось таке, що відвернуло увагу Доріна від музики та співу. На нього Селена ніколи так не дивилася. жодного разу, жодної секунди. Райена закінчила баладу. Дорін змусив себе відірвати погляд від Селени та Шаола. Навряд чи між ними вже встигло що статися. Шаол людина вперта і вірна. Він першим не зробить крок. Він навіть не розуміє, що дивиться на Селена так само, як вона й на нього. Примхи Холіна ставали дедалі голоснішими. Дорі не хотілося вліпити брату ляпаса, але натомість він глибоко втягнув повітря. Він розумів, що немає відступу, не можна уподоблюватися древнім королям з баладами, яким потрібна була лише сила тієї дивовижної жінки. Селена заслуговувала сміливого і вічного лицаря, здатного прийняти її такою, якою вона є, і не злякатися. І він сам теж заслугова на дівчину, яка не втішиться на його походження, навіть якщо ця дівчина буде не схожа населену, їхня любов потече в іншому руслі. Дорін заплющив очі зробив ще один глибокий вдих. Він відпустив селену. Виступ Раєни Золотоголосої мав продовження підземних катів королівської в'язниці. Таємні слуги притягли її до камери, біля стіни якої стояв Адерландський король. Середину камери займала закривавлена плаха. Поруч валялося у безголовне тіло скрипаля. З нього й зараз тонкими струнками випливала кров. Поруч із королем стояли перангон і Рулан. Стражники змусили співачку опуститися навколішки перед плахою. Один з них намотав собі на руку пасмо її золотавого рудого волосся і смикну, щоб Раена підвела голову і дивилася на короля. Той наблизився на кілька кроків. Будь-які розмови про магію та її оспівування караються смертю. Мало того, «Що ти образила богів своєю поганою баладою, ти образила мене на очах у моїх підданих». Рейна золотоголоса ясним поглядом дивилася на короля. Вона не скрикнула, побачивши безголове тіло свого супутника. Вона навіть не чинила опір, коли невдовзі після концерту люди короля схопили її, притягли до підземелля. Здавалося, вона чекала на таку розв'язку. «Тобі дається останнє слово. Говоритимеш?» Зморшкувати обличчя співачки висвітлилося тихою, але неприборною люттю. Піднявши голову, дивлячись у вічі короля, вона сказала «Десять років ви я витратила на те, щоб стати знаменитою та водою стоїтися запрошенням до цього замку. Десять років мріяла, як співатиму пісні, що вихваляють магію, яку ти намагався знищити. Навіщо це я зробила? Щоб ти знав? Ми не зникли, ти можеш оголошувати магію поза законом, можеш страчувати нас тисячами, але ми охоронці стародавніх шляхів, невигубні. Рулан, що стояв за спиною короля, зневажливо посміхнувся. Досить, сказав король і класно пальцями. Стражники притиснули шию Райени до плахи. Моїй дочці було 16, вела далі Райена. Сльози текли на закривавлену плаху, але голос залишався сильним і міцним. Усього 16. Її спалили за твоїм наказом. Її звали Калена. У неї були очі кольору бронзових хмар. Я й зараз у своїх снах чую її голос. Король кивнув Кату, той ступив вперед. Моїй сестрі було 36. Її звали Ліеса. У неї залишилося двоє синів, яких вона любила більше за життя. Кат підняв Сокиру. Моєму сусідові та його дружині було по сімдесят. Його звали Жон, а її – Стрела. Їх убили тому, що вони зухвало захистили мою дочку, коли твої люди прийшли за нею. Помак Сокири перервав голос раєни Золотоголосої. Розділ 16. Селена спробувала кашу і щедро її підсолодила. Куди приємніше снідати разом ніж гуляти на пронизливому вітрі? сказала вона. Швидконога, уткнувшись у голову коліна господині, схвально тявкнула. Псина мене підтримує хемія стримано посміхнулася і відкусила від скибочки підсмаженого хліба. «Ранок – єдиний час, коли ми з нею тебе бачимо», – сказала вона Елоейською. «Я була зайнята», – вистежувала змовників із королівського списку. Принцеса вгідливо подивилася на Селену і почала хрумтіти хлібом. «А що ти хочеш почути від мене?» Селена розмішувала цукор, уникаючи дивитися на хемію. «Я хочу, щоб ти подивилася мені в очі і відповіла на одне запитання. «Чи ти вважаєш виправданою таку плату за свою свободу ти тому останніми днями стала такою роздратованою? Нехай кинула недоїдену скипку. Як я можу розповісти своїм батькам про тебе? Які докази наведу, щоб переконати їх, що моя дружба з корлівською захисницею – гідне заняття? Чи повірять вони, що твоя душа не наповнена чорнотою? Слова корлівська захисниця вона навмисно вимовила Адарланськ, випльовуючи їх, як краплі отрути. А я не знала, що дружба зі мною вимагає батьківського схвалення, тихо сказала Селена. Ти маєш силу і знання, проте служиш йому, служиш, не сумніваючись у тому, що робиш. У тебе все підпорядковане єдиній меті – твоїй свободі. Сина похитала головою і відвернулася. Ти відвертаєшся, бо я говорю правду. А що погано в моєму праненій свободи? Можливо, я мало вистраждала, щоб заслужити право на свободу. І що такого, якщо мій шлях до свободи не вписаний запахлими квітами? «Еленті, я не заперечую, що ти багато страждала, але не ти одна. Страждальців тисячі. І в багатьох страждання важчі за твої. Вони теж заслуговують на свободу. Однак вони не продавалися. З кожною новою жертвою, вбитою тобою, я знаходжу все менше і менше причини залишатися твоєю подругою». Селена шумом кинула ложку на стіл і відійшла до каміна. Їй хотілося на шматки роздерти шпалери і картини, розбити і розчавити Дрібнички, якими вона намагалася прикрасити свою спальню, але найбільше їй хотілося, щоб Нехемія перестала бачити в ній чудовисько, подібне до того, що сиділо в скляному троні. Вона глибоко зітхнула та прислухалася. Нині вони з Нехемією були вдвох. «Я нікого не вбивала!» Так само тихо сказала вона. «Що? Я нікого не вбивала!» Селена лишилася там, де стояла. Їй була потрібна ця відстань, що розділяла їй з Нехемією. Я імітувала вбивство цих людей і допомогла їм тікати. Нехемія провела руками по обличчю, розмазавши золотисту пудру по очах. Її красиві темні очі округлилися. Ти не вбила нікого з тих, кого король наказав тобі вбити? Нікого. А що буде з Аркером Феном? Аркеру я запропонувала угоду. Я дам йому час до кінця місяця. Нехай упорядкує свої справи. Потім я імітую його вбивство, а він зникне з міста. На це він надасть мені відомості про справжніх ворогів короля. Селена вирішила обмежитися цим. Про задуми короля та про її подорож у катакомбах під бібліотекою вона... Розповість Нехемій потім. Наразі принцеса закидає її запитаннями, на які Селена не хотіла відповідати. Та й не на всі запитання вона могла відповісти. Нехемія піднесла до губ чашку, в неї тремтіли руки. «Якщо король дізнається, він тебе стратить». Селена обернулася до вікна. Незважаючи на мороз, ранок був сонячним та гарним. «Я знаю». Тебе і це не влаштовує? Справа не в мені. А що ти збираєшся робити із відомостями, які отримаєш від Аркера? Які ці відомості? Селена коротко розповіла їй про кубку людей, що мали намір звести на престол, зникну, а тепер спадкоємицю королівської влади Терасена. Довелося розповісти й про Давіса, обличчя Нехемі сильно зблідло. Коли Селена закінчила розповідь, принцеса квапливо ковтнула чай, що голов і запитала. «Ти довіряєш Аркеру?» «Думаю, він досить цінує своє життя, щоб не обманювати. Але ж він куртизан. Інтриги не в крові. Я бостерігалася йому довіряти. Селена повернулася за стіл. Швидконога знову тицнулася їй в коліно. «Я асасин, але ти мені довіряєш. Це не одне й те саме». Селена обернулася на шпалеру заставлену комоду. Я й так розповіла тобі достатньо, щоб вирушити на шибеницю, але є ще дещо. Нехімія теж обернулася до шпалери. Придивившись, вона тих скрипнула. То це ж Еліана. Селена криво посміхнулася. Шпалера лише початок. Дорогою до гробниці Селена розповіла Нехемії про всі свої зустрічі з Еліаною, починаючи з ночі Святого Самоїн. Довелося розповісти й про пригоди, про які вона досі мовчала. Селена показала принцесі кам'яну кімнату, де Кейн викликав рідерака. На підлозі до гробниці Селена згадала ще одну нову і не надто приємну особливість. Подругу привела, Нехемія злякано скрикнула. «Доброго дня, Морте!» – сказала Селена пронзовому черепу. Нехемія недовірливо розглядала промовистий череп. «Як таке можливо? Стародані заклинання і ще щось!» відповіла Селена, обірвавши розпочату Мортом розповідь про те, як він був створений королем Бреноном. Хтось застосував заклинання, напевно, без знаків Верда не обійшлося. Хтось оборився Морт, та цей хтось, «Заткнися!» – шипнула на нього Селена. Вона відчинила двері і пропустила Нехемію вперед. «Розкажеш тим, кому це цікаво!» Морд продовжував верещати, випускаючи хитромудрі прокляття. Нехемія як зачарована розглядала гробницю. «Навіть не віриться!» – прошепотіла вона, ковзаючи очима по стіні. «Що тут написано?» – спитала Селена. «Смерть? Вічність?» «Правителі», – прочитала Нехемія, – «звичайні слова, які зустрінеш у гробницях». Вона повільно пішла далі. Селена сіла, притулившись до стіни і уткнувшись під боріддям в одну з зірок на підлозі. Вона ніколи особливо не придивлялася до підлоги. А раптом це карта сузірь. Села встала, придивилася. Дев'ять зірок складалися у знайоме образ сузір'я бабки. Селена здивована на морше лоба. Раніше вона цього не помічала. Трохи віддалік знаходила символічне зображення іншого сузір'я-дракона. Воно розташовувалося в голові саркофага Гавіна. Символ Адерландського користа та друге сузір'я на небі. Селена продовжила подорож небом під ногами. Пізнавши сузір'я, вони дійшли до останнього, що мало не вдарилося об стіну. Нехімія вчасно схопила її за руку. «Що це за сузір'я?» – запитала принцеса. Селена придивилася і пізнала. Олень – король півночі, символ Терасена, рідної країни Еліани. Символічний Олень дивився на стіну, але голова його була наче піднята. Здавалося, він щось виглядає вгорі. Селена пішла за поглядом Олені на стіні, були десятки знаків Верда. І раптом – Нехемя, дивись, вигукнула вона, показуючи на стіну. Око розміром із долоню, як і знаки, що вирізані на стіні. У самій його середині було майстерно пророблено отвір. Знаки Верда утворювали подобу обличчя. На стіні було й друге око, без жодного отвору, а в ньому, здавалося, була райдужна оболонка. Тільки маючи око, можна бачити правильно. Невже їй пощастило? Навряд чи око на стіні просто збіг. Придушивши наростаюче хвилювання, Селена підвелася навшпиньки, щоб краще розглянути око. Чому ж вона не помічала його раніше? Селена зробила крок у бік, око зникло, злившись іншими знаками Верда. Вона повернулася в межі Сузір'я. Око з'явилося знову. «Обличчя видно тільки, коли ти стоїш у сузірі Оленя», – шепнула її Нехемія. Селена провела руками по стіні, намагаючись намацати щілину, або відчути легкий подих вітру. Вона чомусь думала, що тут знаходяться замасковані двері. Ні щілин, ні подиху. Ковтнувши повітря, вона знову піднялася, но шпиньки дивилася в око. Кенджал вона тримала на поготові, ніби боялася, що із отвору вискочить чудовисько. Нехемя тихо розсміялася. Селена, звертаючи увагу на сміх подруги, припала до нього. Нічого, тільки стіна вдалині, слабо освітлена сонце. «Там глуха стіна. Нічого. Нічого?» Вона, по намагалася собі це пояснити. Намагалася побачити те, чого, можливо, і не існувало. Нехемії теж хотілося заглянути в отворі. Селена поступилася і містем, а сама гукнула бронзовий череп. Морт, Там глуха стіна. У цьому є хоч якийсь сенс». Ні, майже байдуже відповів Морд. Не бреши мені. Брехати тобі? Тобі? Я б не наважився тобі брехати. Ти спитала, чи є в цьому. Хоч якийсь сенс, і я відповів тобі, що ні. Перш ніж отримувати потрібні відповіді, навчися правильно ставити запитання. Які запитання я маю тобі поставити, що ти? Зволив відповісти. Прогарчала Селена. Морд цокнув язиком. Я не можу тобі підказати. Повертайся, коли питання дозріють у твоїй голові. Ти обіцяв, що відповістиш на них. Я лише древній молод. Не в моїй природі обіцяти. Нехемія відійшла від стіни. Та не слухати його балаканину, сказала принцеса. Він просто тебе дразнить. Я так само нічого не побачила. Можливо, будівельник взяли і пустували. У старих замках повно таких жартів. Їх навмисне влаштовували, щоб нащадки ламали голови і вигадували громістські пояснення. А ось щодо знаків Верда. Селена вже давно думала, як підступитися до принцеси із своїм проханням. Нині все складалося само собою. «Ти можеш навчити мене читати?» «Ого!» – крикнув Морт. «А ти впевнена, що в тебе вистачить мізків зрозуміти цю премудрість?» Селена пропустила його слова повз вуха. Вона не стала розповідати Нехемії про останню вимогу Еліани, дізнатися про джерело сили короля. Селена і так знала, якою буде відповідь подруги. «Слухайся, примари королеви». Але й здавалося, що знаки Верда – незрозуміло пов'язані з усім, починаючи з цієї давньої фрази і кінчаючи безглуздою глухою стіною. Якщо навчитися їх читати, тоді, можливо, вона зможе відкрити залізні двері в підземеллі і отримати інші відповіді. «Може, ази?» – сказала Селена, бачить ще, що Нехемія мовчить. «Ази найважче!» – усміхнулася принцеса. «Як би там не було, але знаки Верда – це абетка забутої таємної мови. Вони дають доступ до невіданої сили. б відмовився збагнути їх суть. Давай займатися вранці, замість прогулянок!» – запропонувала Слен. «Згодна?» Нехемія радісно посміхнулася. «Згодна?» «Звичайно!» може даремно я не розповіла їй про катакомби», – подумала Селена, відчуваючи легкі докори совісті. Перш ніж піти з гробниці, Нехемія вирішила ближче познайомитися з Мортом. Вона розпитувала про заклинання, яке вдихнуло в нього життя. Бронзовий череп стверджував, що давно забув це заклинання. Ще через кілька хвилин Морт сказав, що не може видавати таємні відомості, а потім заявив, що Нехемія такі справи взагалі не стосується. Терпіння Нехемію було довгим, але не безкінечним. Удвох із Селеною вони смачно вилаяли морта і поспішили нагору, де й чекала швидконога. Собака навідріз, відмовилася спускатися. Ймовірно, її відлякували сморить залишений Кейном і Рідераку. Навіть умовляння Нехемії були марними. Зачинивши двері і повернувшись на місце, комод, Селена сперлася руками на стіл. Ока на стіні гробниці не було. Розгадкою дивної фрази – Може, Нехемія зможе щось пояснити. У Давіса в кабінеті я знайшла книгу, у ній було повно-повно знаків Верда. А ще на внутрішній стороні задньої обкладинки хтось написав дивну фразу, може згадку або прислів'я, я, я запам'ятала її слово в слово. Тільки маючи оку, можна бачити правильно. Нехемія скривилась. Та сама мудрість, як та глуха стіна, багаті нероби люблять подібні фрази. Давіс ходив до гурту можливих змовників, і в нього виявилася книга із знаками Верда. Ти вважаєш це простим збігом? Чи немає тут якоїсь загадки? Принцеса посміхнулася. А якщо Давіс взагалі був непричетним? Раптом маркер підсовує тобі неправдиві відомості. Не варто шукати загадки там, де її неймовірніше немає. Я підозрюю, Давіс взагалі не... Тямив у знаках Верда. Книгу купив з нагоди у Букінівській лавці, бажаючи покрасуватися перед друзями. Нехай бачить, який він сміливий. Можливо, Нехімія була цілком права. І нема чого нагромаджувати згадки на рівному місці. Потрібно розпитати Аркера, коли вони знову побачаться. Селена пограла ланцюжком свого амулету і вирішила запитати Нехемію прямо. Як ти думаєш, а раптом око на стіні – це око Еліани? Ні, похитала головою Нехемі. Це було б дуже просто. Але, повір мені, це збіг. Чимало у світі збіг. Око на стіні може означати будь-що або взагалі нічого. Багато століть тому око вважалося оберегом Мінзла. Його малювали, вирізали з дерева та каменю, були цілі візерунки з очей. Еленді, так і недовго з лузду з'їхати. Я спробую щось дізнатись, але мені знадобиться час. Селена почервоніла. Вона припускала, що помиляється. Але зараз їй чомусь не хотілося вірити хімії, не хотілося думати, ніби це згадку неможливо розгадати. З іншого боку, принцеса набагато краще знала давню історію. Селена сіла за стіл, її каша давно охолола, але Селена все одно з'їла все, що було на тарілці. Дякую, що мене не висміяла. Елентя, якщо ти помітила, я не маю звички висміювати своїх друзів. У двері спальні постукали, потім туди увійшли Фаліпа із листом в руках. «Доброго ранку, красуні!» – сказала вона, викликавши усмішку Нехемі. Лист для нашої шановної захисниці. Сила подякула служниці, дочекавшись, коли та піде, розкрила листа і швидко прочитала вміст. Від Аркера. Він назвав мені кілька імен. Всі ці люди були пов'язані з Давісом, можливо, до змовників вони також причетні. Їй трохи шокувала безтурботність куртезана. лист легко міг перехопитися. Доведеться трохи повчити його мистецтво конспірації. Безтурботність Аркера здивувала хемію, принцеса перестала посміхатися. Що він за людина? Передавати такі відомості ніби йдеться про міські плітки. Людина, яка прагне свободи, людина, якій набридло служити двоногим свиням. Селена склала листа і встала. Якщо люди зі списку того самого штибу, що й Давіс, Її можна без жалю передати до рук короля, чи не однаково чи руки розправляться з мерзотниками. Мені треба одягнутися, а потім іти до міста, сказала вона принцесі. Біля дверей вбиральні схлена зупинилася. Тоді перший урок завтра вранці, після сніданку. Принцеса кивнула, взявшись за свою холоджену трапезу. Стеження зайняло у майже весь день. Вона з'ясувала, де жили названі аркером люди, з ким вони спілкувалися та наскільки ретельно їх охороняли. Нічого корисного їй це не дало. У замок вона повернулася надвечір, втомлена зла і голодна, і настрій ще більше погіршав. Коли увійшовши до себе, вона побачила записку від шоула. король наказував їй сьогодні ввечері приєднатися до охорони королівського балу.